Sheikh uh Syantiti uh, rahimahullah akielezea kuhusiana na sifa ya hijab ya mwanamke wa Kiislamu na akajaribu kufatiliza uh, athari mbili hizi ama tafsiri mbili hizi za hawa Mufasiruna Qur wa Qur'ani wakubwa miongoni mwa masahaba anasema ash-shantiqi rahimahullah Ya kwamba anna zinah inma tutlaqu fil qur'ani ala al-munfasil zina mapambo ndani ya qur'ani mara nyingi allah subhana wa ta'ala anazungumzia kile ambacho munfasil yani kimetengana na asli ya kitu hii ndiyoakuwa ni zina Haikui kwamba zina Allah atazungumzia ni kitu ambacho ni katika dhati ya kitu chenyewe. Akatolea mfano akasema kama qala Allah kama alivosema Allah inna ja'alna ma 'ala al-ardhi zinatan laha. Tumejaalia yali juu ya ardhi ni mapambo yake. Si kwamba ni asli ni ardhi lakini yali juu bimaana منفصل zimetenganishwa. Akaelezea akatolea mfano mwingine Akasema inna zayyana samaa ad-dunya bizinati lilkawaakib. Tumerembesha wingu wa dunia kwa mapambo ya nini? Mapambo ya nyota. Hiyo yote anaelezea kwamba zina inapokusudi inapotamkwa ndani ya Qur'ani ni kwamba ni kilicho munfasila minha. Kwa hivyo kauli ambayo anatilia nguvu zaidi ni kauli ya Ibn Mas'ud Allahu anhu azina, wa ya kwamba az-zina kinachokusudiwa ndani yake ni al -nibasi. Ni vazi, bali haikusudi ikiwa ni uso uso ni sehemu ya huu mwanamke mikono ni sehemu ya huu mwanamke bali utapata kwamba wanawake wengi wanafitinisha watu kupitia nyuso zao uso unafitinisha zaidi wengine mikono mtu, mtu atachora pengine atavaa mapambo kwa mikono mikono ikafitinisha zaidi kwa hivyo haiwezi kwa Allah subhana wa ta'ala aruhusu kile ambacho kinakuwa ni sababu ya kuleta fitna kwa mara nyingi ya kwamba hii itakuwa ni katika yale ma vahara minha wallahu alam